Ele vai para guerra amor, ai, ai, ai, que ele vai para guerra, se ele vai para guerra, Com esta música, dá-nos pé, Laurindinha, Laurindinha. Laurindinha. Sí, sí. com Laurindinha, dá-nos pé a irnos a capital da Ribeira Sagra, que nos está esperando ele e o nosso correspondente, Hombre. nesse apartado de que se perguntou. José Manuel, pues os boas tardes. Peña. Boa tarde, José Manuel. Hola, boa tardes, Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Eh, mm, mm, es, como se acaba de decir, ahí ha micropechado nosso un uh, oso armando este é o, o último programa de 2023 porque O de Radeiro. <risas> bueno, eh, de, Radeiro... de Radeiro. do ano. Sí, sí exactamente, porque claro. Porque non hai máis, si, sí, si. Sí. Uh -huh. uh -huh. O derradeiro da do 23. Exactamente. Exactamente. Pero que eh, preparando... Digo ben, digo ben. Dices moi ben, moi ben, moi ben. ben. Que por certo felicitacións pola última sí. viñeta de, de Cucas, porque por certo mandaron <risas> os. Lo moito a eles, ya. Ya moitos, ya moitos de Redondela. ¡Hombre! Sí, sí, sí Claro, claro, aparte es de esa ybor de protagonistas <risa> Xabín, Xabín, que, que nos puñas ahí como marionetas a ¿no, los dos <risa> <risa> Marionetas de cucas, claro Claro, claro, claro, que será ahí una chiscadela eh, claro. Integrando prota o cucas con los otros protas <risa> Que son el Muy... dúo dinámico sí. de San E, e aí vamos, aí vamos, es, intentamos, intentamos, intentamos pois chamar as borda con maneira. Exactamente, somos un dúo dinámico Aqui de, de Radio San Boi, aquí bueno, de galegos eh, no vaix. Aí vamos. Exactamente, exactamente, que que dure o dinamismo. Exactamente. Neso estamos, neso estamos, veña. Bueno, pois pues no. o sea, eh, no a ledome que gustará, non gustou moito. A vendo vagar, a vendo eh, inspiración e tal, pois. Sí. Pues deu xe deu xe todo outro día. Chache daremos máis noticias de aquí a pouco porque resulta que, que bueno, esto está se está prendendo por, por, por moitos lugares ah, sí. algunha Alguna radio galega volve outra vez a interesarse por as nosas cousas e, e posiblemente volvamos teniamos reedición ou reemisión noutra radio municipal. Sí, chache direi, chache contaremos. Vale. Moi ben, moi ben. Deña. Bueno, Pues perfecto, quer decir eso, voz sinal, voz sinal. Sí, hombre, sí, querer decir que a, a nosa satisfacción é que nos escoiten, sí, o importante vai eh, por diante. Eh e e eh, eh, eh, si encima temos a, a feliz idea ya yo yo participación túa co, coas viñetas que, que nos aportas, pois inda mellor. Bueno, pues de eso se trata. Ben. <risas> eh para todos. Muy bien. Sí, señor. Bueno, pois pues como como comentara Radeiro, sí. Sí, eh, programa eh do ano, uh -huh. Despedimos aquí eh, bueno, un 2023, lo no, cobro un pouco de todo, supoño que vos igual facedes algo de balance ou non? Sí, claro. sí, sí, sí, sí. Eh, eu non, non me pusiña a facer balance seguro que hai muitísimas cousas positivas, eh, pero ímos poyéndonos agora a Claro Ah, non, non, non Hai que a, ser a, a positivos Si, si, si Vamos Emos puñernos no presente Veña Exactamente eh, Son Galegos Novaixe Kenche preguntou Emos sí. logo Con esa derradeira colaboración Do 2023 Vale Veña E... Eh, Gústame E logo A ver, os últimos do... <risas> da tempada O do ano ainda nos queda Case 15 días Bueno, máis va, de 15 días Va, va Entón, ainda poden que pasar cousas nestes 15 días Boas e malas eh, sí. Pero por poñernos no presente Que no que se vive cada vez máis sí. eh, No agora No partido a partido, como dice Meone eh, Gústame Mira, uh -huh. gústame eh, A inovación uh -huh. eh, Sumada a innovación inovación Gústame a creatividade uh -huh. E eh, se inovación Mas creatividade E poñemos Comunidade eh, o galega uh -huh. Imaginade que pode sair dese cóctel Un galego eh, Creativo Un galego innovador eh, E un galego Retranqueiro Pois todo eso se xunta Nesta noticia que me fixo eh, Moita graza Que me fixo reír E non sei se vos chegou a vos Pero ata propia televisión galega Xa se fixo eco dela uh Hum Falamos dun galineiro inteligente Ah Ni idea, non? Pois pues ainda non Vale, pois pues anda correndo por as redes sociais E eh, ata no Instagram está si sí. E ido a topar Chama-se Manuel Leirín É un Orensán mm. E como vos digo A parte do Orensán Xa se entende que é galego É mm -hmm. creativo E bueno, eh, acaba de facer unha innovación Espectacular Eh ten gallegos como moitos e moitas galegas eh de, de de aquí do do noso país. Uh -huh. Hai que na stem pa pois, para negocio eh, negociar, que na stem para bueno, para pa ajudar eh, compañía, ou para axudar na, na compra, na cesta da compra, pois con ovos, uh -huh. Etc eh, claro. etcetera, vale. Uh -huh. Pois ben, este galego eh, que xa vos digo, está correndo por as redes sociais, eh creou, inventou un gallinero inteligente. Sí, un un jubilado, un jubilado sí. con con moita creatividade e moito tempo libre. Uh -huh. Sí, señor. además, para forrarse traballos. Sí, sí, sí. Non creo que o fixera especialmente para chamar a atención, pero de paso chamou a atención por por bueno, por por a curiosidade do tema. Enton vou aos detalles. Eh, neste gallinero inteligente, gallinero eh, ten un temporizador ten un temporizador para darlle as comidas ás galiñas. Hmm. Entón, ese temporizador fai que as galiñas só teñan a opción de comer tres veces ao día. Uh -huh. do, esas tres veces ao día que, que teñen para comer teñen cinco minutos para para cada comida. Uh -huh. o, sea, que o, o tempo limitado. Non poden comer máis tempo que os cinco minutos. Correcto, uh -huh. exactamente. Eh, son tres veces ao día uh -huh. Tres veces ao día, e cada eh, cada comida, só teñen cinco minutos para para gozala, uh -huh. de acordo? Entón, cando se sabe que hai esa, das tre, esas tres comidas, eh, a partir de ese sinal para a comida, teñen cinco minutos para aproveitala? Uh -huh. Música. Ah, amigo. Poxa esa muñeira de chantada, <risa> e automáticamente, cando empieza a soar a muñeira de chantada, abren esas portas do aliñeiro Mm. E, e baixan eh, fans accesibles os comedeiros ah. entón, ca moñera de chantada xa vos podedes imaginar, gariñas que, como como dixo, eh, literalmente no vídeo que lle gravaron mm -hmm. volvense todas cantos escoitan a música Hombre. xa, volvense todas porque xa a moñera de ya chantada e é unha música movidinha, ademais costa claro. lle, faen armover e ao mesmo tempo saben que ca, con esa música van comer Claro vale. mm -hmm. entón, recapitulamos Soa a muñeca chantada Autocamáticamente as galiñas saen correndo Saben que van baixar os vanse puñeros Os, os comedeiros <risas> E teñen cinco minutos para aproveitar a comida E despues dos cinco minutos Desaparecen, elevanse E, e xa non poden e, As galiñas uh -huh. e, po, co, Comer <risas> di el que lle chegan ben as tres comidas Eses cinco minutos Lle chegan de sobra E o resto xa como andan libres por ali por la horta uh -huh pois xa comen eh, complementan a a súa base nutricional como queiran. Espera claro. a comida, digamos, o pienso, o trigo é o que lles Si, e Tres comidas como, bueno, como a rutina dun dun jubilado, sí. no dito, a rutina dun jubilado de tres comidas ao día cinco ah, e tes ese 5 minutos. A lle quedas complementar con algo, aí te a orta, corre, colle miñocas ou o que queiras. <risas> e despois, ainda outra innovación, aporta do galeñeiro está automatizada uh -huh. abre e pecha coa primeira luz do día e coa última luz do día uh -huh. entón o típico eu treino porque sobro, a miña sobra teñen galeñas se, se eh, elles abres pola mañá uh -huh. despois te hai que pechar pola noite A non ser que eh, tiñase o galiñeiro na casa Ou uh -huh. ustes pasando o día ali onde teñase o galiñeiro uh -huh. que, Pero que tens que estar pendente, digamos De abrir a porta pola mañá uh -huh. E sabes que as galiñas cando oscurece xa se meten solas Claro Pero lle pecha a porta uh -huh. Entón, aí está El non se ten que preocupar deso de uh -huh. Automaticamente que a primeira do día A porta xa se abre uh -huh. E cando xa escurece, as galiñas están dentro, pero cando oscurece xa a porta se pecha, entón el non ten que estar pendente de abrir xa e pechar xa, xa, xa, entón, en resumidas contas, conseguiu este inventor este arma danzas <risas> Manuel Eirín que eh, ese galiñeiro o inteligente xa abra xa portas para que se saian e entren as galiñas, cando teñen que sair a entrar, e automatizar a hora de comer o acceso a comida xa mm -hmm que ya que todo todo un fora de serie este este galego. Si de lo buscar por aí de la topars, saberedes. Sí, des, sí, eh, no, no, eu sabía del porque mandou según nos unha noticia con respecto a, sí. a, a os premios que participa con respecto a eso do, de de, de rexeitar o plástico, me parece que, sí. que, que, que algo ten. Pois pues e de lo non xa vos digo, está correndo, está correndo con a pólvora por po las redes sociais. Mm. Eh gustémelo hueso a A e a innovación uh -huh. eh, Esa xente creativa Como este galego Que bueno, que dedica o tempo para cousas productivas E ao mesmo tempo quita ese traballo del Riva Exactamente Ainda así, pois pues, tamén eh, Pois repercute Esa eh, a, ni, a, a nivel global Pois pues, ese xeito de ser dos galegos Que somos un pouco armadanzas tamén ¿no? Claro eh, pero... eh, Tanto Que me gusta tamén? Gústame que sobe a creación de empresas en Galicia. Este segundo datos do INE, Instituto Nacional de Estadística, este mes de outubro, quedaron eh, darose 271 empresas, un 12% máis que en no outubro do 2022. Muy ben, muy ben. O sea que é un dato positivo. Eh, ainda así, o aumento menor que a media nacional, que foi un 16%. Bueno. O sea que, ben, que medramos, pero bueno non estamos a altura da media do nacional do, do Estado nacional. Sí, sí, sí. que subiu un 16%. Bueno, bueno. En calquera caso, positivo, porque o agua suba, e, e así acumulanse tres anos de subidas consecutivas. O sea que, bueno, por sinal, parece que aos poucos vanse creando empresas, non estamos ao nivel do, do Estado, pero estamos subindo na creación de empresas novas en Galicia, que falta fai? moi ben, un guste e eh, interesante sí. palabras en galego Ajá. a palabra do ano 2023, sabes que como como cada ano, cando está rematando eh, um, sae a listaxe das sí. palabras que poden ser palabras do ano palabras sí. candidatas a candidatas sí. ser a, as que máis lle gosten as máis empregadas, as máis útiles a o que sexa do dozo so léxico, e as seis finalistas eh, son cibercarracho, cibercarracha, mm. Biodiversidade, Cooficialidade, Dereitos Humanos, Educación Emocional, e Feitiño Feitiña. A mí a que máis me gusta particularmente é Feitiño Feitiña, non sei a vós e a nosa audiencia, que tamén se quere comunicarse con nos que o faga e que, que nos diga que alle gusta máis. Andaba, andaba tamén aí loitando riquiño, non? Riquinha, pois en un ben que estivera Requiña. Si, sí, a do Hematocrítico. A veces non quedou como finalista. A, a do Hematocrítico que, que tiña algo que ver con colexia costas que bueno, non me acordo. Eh, eh... A ver se o mellor keren que saia e non está entre elixidas polo ah, polo vale. público. Eh, si, sí, sí. eh, sabes que é unha listaxe que fixo pública que fai pública o Portal das Palabras. O Portal das Palabras recoméndo a todos, a todas, e eh, o quen aínda non saiba del, que o busque, é unha páxina web que traballa moito ben polo léxico e a recuperación do léxico galego, este esta iniciativa concreta Palabra do ano, eh tanto a RAC a, RAC, a RAC, a Academia Galega como a Fundación Barrié eh dente 2014. E este portal, Portal das Palabras, digamos que eh a plataforma que que fai que inicia que ten est, impulsa esta iniciativa. Aha. Uh -huh. Da Palabra do ano ten máis Te, fai máis traballo, digamos, ten máis iniciativas a hora de recuperar eh, palabras porque tamén el léxico tamén convida a xente a, a compartir, a partillar palabras léxico da, da súa, súa zona de influencia zona de influencia, etcétera etc. Eh, todo co fin de que haxa léxico que non se perda que este aí, lo menos eh, recollido e eh, que esa riqueza tan grande que temos, como habelaxico galego pois por lo menos permanece aí este documentado eh, que cada un que crea que a súa palabra non aparece non se emprega por pois de, de a fedela e tal. E isto, pois esta iniciativa trata de de a palabra de, sí. de que a xente vote a que considera a palabra do ano a empregada, a máis eh bueno, a que tivo máis repercusión. A máis útil, bueno, cada un que lle poña o criterio que queira para pa escollela. Uh -huh. E as finalistas son estas. Bueno, pois pues eu, de, de, vamos, lin e polo menos participén ah. na, na de riquiño, pasa que é moi parecida a de feitiño, pero bueno, aí está. E, e, está ben, está ben. O caso é que se metan na, na página esa portal daspalabras.gal que poden, aínda se pode votar. Claro que sí correcto e último Gústame, que ao mesmo tempo de ser un Gústame, é un chamamento que, que fago a todos e todas eh, galegos e galegas, e non galegos e galegas que queiran apoiar a causa, convido vos a, a unha acción eh, reivindicativa moi moi importante que vai ter lugar o Vindeiro Xoves 21 de Decembro supo, supoño que está de soa corrente é mm. eh, unha movilización para recuperar os tres nocturnos tan importantes que foron eh, e ahora non son porque os quitaron por cando foi a pandemia e ahora estación pretende recuperalos, os tres nocturnos o tren hotel tamén chamado mm. que facía pois, a viaxe de noite dende en Barcelona ata aquí, ata Galicia e, Eu incluo entre os usuarios que aproveitaba, pois, eso que o, o traxecto era toda a noite uh -huh. e parecía che eso que non era viaxe, uh -huh, porque viñas dormindo ou uh, sí, pois, sí. Non, non perdías do, do te, teus, eh, das túas obrigas e eh, eh, eh, traballos que facer Uh -huh. porque, porque por eso, porque por día, o so día aproveitaba uh su -huh. día, E a noite pues pois, como non Durmindo facía a viaxe. Si, facía a viaxe dormindo, e non parecía viaxe cando sí. descoidabas, estaba xa aquí en Galicia. E moita xente que coñecesto, que coñeceredes, maior tamellera supercómodo. Hombre, si sí, sí, sí. viañen en coche cama, e viñen descansando e se chegaban aquí, uh -huh. e, e bueno, non perdía go día. Pois pues ben, sabedes que a, a pandemia si sí. coa pandemia, por motivo Eliminaron, que sí, sí, sí. sanitarios, uh -huh. de seguridade sanitaria pois, pues, quitaronse eh, pero non se recuperaron pasou a pandemia e non se recuperaron entón claro. o Orobenegá lembra un pouco eh, esta esta perda do servizo que eh, quede pois pues, Movilizar a xente para que o Estado se dé conta, se decate de que uh -huh. é un servicio básico, moi importante, e que hai que recuperar. Si Hombre, hoje, tanto. En, entón, a acción deste 21, por xoves que ven, de hoxe moito uh -huh. días, é unha mobilización simultánea na estación de tren de Monforte e na estación de tren de Sants. Sí, sí, Será sí. A, a unha do mediodía mm. E convocase a xente para que a esa hora Tanto en Sanz Como aquí en Monforte uh -huh. Se movilice eh, bueno, Como acto mm, Reivindicativo reivindicativo No que se reclama o Estado Que volva a recuperar Que recupere Ese, ese servicio que, que se deixou de ofrecer Por mor da pandemia Que non se recuperou Claro O Gallá, o Gallá no, que podamos consentirlo Porque ah, en realidad tiña bastante afluencia E ao mesmo ah, tempo non somente para, para os galegos Sino outras estacións hombre, Intermedias tamén, lóxicamente Do Bierzo Claro, sí. o di, por exemplo di que, di que existe un compromiso de Renfe Asinado, asinado no 21 eh? Para recuperación progresiva Dos servizos suprimidos por pandemia Destes tres hotéis Non se volveu ten ningunha nova O xe sea que hai un compromiso de Renfe de recuperar, desde o 21 de recuperar os servizos mm -hmm. que había antes, antes da pandemia, da pandemia eh, recuperaría moitos non digo que non, pero este concretamente do tren nocturno, tren hotel mm -hmm. de Cataluña-Galicia eh, pois non se recuperou Nada. entón esta movilización vai nesa liña, entende mm -hmm. sí, sí. eh, o acto simbólico que teña trascendencia, tanto en Cataluña, en Sanz como aquí eh, en Monforte de Lemos uh -huh. que acción pois pues, de protesta se faga aquí e adis simultaneamente para bueno eh, que que ver haber, ver se o estado fai caso, escoita a xente, que hai moitos usuarios usuarias que o demandan, uh -huh. e, se, e se recupere, non se deixe Hombre. a cousa así esquecida e, Hombre, e que claro pase. Hombre. Claro que si, sí, é claro sí. unha cousa interesante. Pusieron outras cousas innovacións e tal, pero o caso é que este de hai que intentar recuperala, claro que si sí. Hai poucos días, como é Monbus, quen manda aí que un dos de Monbus está de parlamentario na xunta, todo hai que dicir pois houve unha pequena protesta que lhes dixeron, se ponen ustedes autocares, en cada autocar dixeron, está proibido ir máis de 50 persoas. Teñe que eu podo estirar os pés, tipo cama e tal. Dice, tá. está prohibido todo eso, porque é un, é un, é, dice, un autocar vai de Sants Lugo Coruña e Santiago, eu volvo outra vez Lugo, Barcelona, no, dixéramos. Eh, houve unha pequena protesta e digo, isto non checa a fin ningún porque que mandeu outro. O gaiá, o gaiá que teñamos... Mm, mm, Pero a men gustereme que viñera o tren. Moito, moito, moito das cousas. Vamos a ver se si somos capaces de, eh, de conseguir que esa reivindicación se faga efectiva. Exactamente, pois pues é un gústame ben. Por, porque a xente se mobiliza e reclama bien. ese servizo perdido e un gústame por efectivamente, por a perda do servizo, un servizo moi necesario, moi útil mm -hmm. para todos os galegos e galegas, que, que bueno, que, que, que temos intereses, temos familia, eh, tanto en Cataluña como en Galicia, e ese, ese tren, pues, serán moi, moi, moi, moi útil, é eh, eh, eh, claro eh, sí, claro eh, claro. moi práctico. Uh -huh. Bueno, ahora vamos aos desagradables, claro eh, que sí. Pouco, pouco. Vez, vale, vale Non vale. me gusta subir a subida do prezo das autoestradas que que chegará con o novo ano, sabedes que o novo ano sempre veñen sí. a, a subas. Eh, diz que subirá o prezo das autoestradas, subirá un 4% no 24. Eh, un 4% que está por riba da suba real do IPC sí. e por riba tamén da suba das pensións sí, Exacto, exacto <risa> sí, sí. É un 3,2 o, o que din exacto. que van a subir entonces resulta que un 4% <risa> e un 0,8% quer decir que algo máis eh? <risa> Exactamente. Exactamente, entón eh, no ahora o governo terá que decidir se aplica esta suba eh, ou só unha parte compensando ás empresas eh, concesionarias de outro de outro xeito, non sí, se sabedes, sí, sí, tal, sí, para un... que no consumidor, no usuario, uh -huh. pois non sexa pois o golpe tan tan grande. Era un caer que era caso que como pasa moitas veces que o preço dos servizos sube por riba do preço do IPC da subida do, da subida do IPC Eh, a, a subida das das e o poder aquisitivo da xente, entón mm, sempre estamos eh, a remolque, ¿no? Que, que, que, que hai un hai un bolsillo aí secreto que mm, recolle si algo que... algo aí non encaixa uno, mira, sí, si no, no, anos, non no entendo non, bueno. non, mo, de, non mo dan a entender, sí, ben, sí, no sí, sí, sí, sí, ese peto está roto por de baixo. Non é eh. <laughs> Le bou un golpe, <laughs> e rompeu. Eh, tampouco me gusta suba do IPC de novembro en Galiza 3,3% en comparación co novembro do 22 eh, unha décima non é moito, pero bueno, inflación en España este novembro foi 3,2 en Galiza un 3,3 eh, eso que baixaron un pouco os combustibles, pero bueno temos un, unha subida do IPC de novembro máis alta máis alta que que, que en España Eh, ata aquí os gustame, desgústame es, Eso mm, quere dicirse que, bueno que hai pouquiños, pero que é suficiente como para que os nosos ointes saiban que mm, a, noticias eh, agradables e desagradables xa as teñen bastante abondosas, bueno, a verdade é que o, te, o tempo por aí, mm, algo mellor non? Que eh, das chuvias un pouquinho máis baixas, xa non tanto non? Sí, xa, a ver, xovei temos un autónomo moi, moi, moi moi choiboso mm. pero, pero bueno, xa está un día sí, bastante... moito mm. Pero bueno, se non chove non hai verde Bueno, eh... ahora, ahora vamos ahora vamos o, o, a libretiña que, que eso tamén, tamén, hay, tamén. Parte... A ver, tiño aquí alguna alguna cousiña logo Está anotada na libretiña pequena mm. eh, Unha reflexión que escutei outro día a un velho non, non sei, non me acordo, non me acordo en que si, pero escoita, é unha persoa maior. Falaba con outro. Hmm. Eh, foi, a ver, foi velatorio, eh. Vaya. Foi nun, nun tanatorio. Vaya. Eh, eh. eu sabe des que poño a orella sempre. O hombre. Si, sí, sí, sí, sí. Pero non por mal, non é por Si, sí, bueno. sí, escoitar, pues escoitar, aprendemos claro. cousas cando escoitamos, claro que si. Sí por andar os contos nin as lerias é por aprender claro. non se me malinterprete nunca pois eh? <risas> eh, pues xa vos digo no tratorio dicía ya outro tanto a forrar para rematar non caixa de pino si <risas> <Sí>, señor <risas> bueno eh, cada un si sí. eh, depende o contexto que se colla pois sí. debía ser algo Algo algo lañas, como de Iñanay, algo sí. rácano, algo sí. aga agarrado o fulano, ¿no? Exactamente. Una cancha de, de pino, ¿no? <risa> Vaya. Vaya. Y después, eh, tomando un café con leite, sí. eh, una mujer mayor también, eh, que siente mayor es eh, increíble, increíble. La gente mayor recoges ahí. Bueno. Por eso que es un eh, Madureza un grado, eh. Sí, sí. Eh, un grado. Terán as súas cousas, oteremos cando cheguemos, mm. pero pero ten ten moito de positivo e eh, os anos, a experiencia é para é para algo, ¿no? Eh, dicíalle esta muller contaba, contaba un chiste ali, contaba yo o dobar. Mm. Contaba yo un chiste. Que había dos mulleres falando. É unha pregunta e a outra. Qué fillo foi o que máis che custou criar? E outra contesta co da miña sogra Tamén non o colleste, non? O da miña sogra O da miña sogra, si sí. Debe o seu, non? <ríe> eh? É? É o seu? O seu home Claro, o seu home O seu home, o seu home O seu home Correto, correcto, correcto. Que... Bom este, bom. E despois Otro día, escondite ya un, o un link en algún sitio, la frase esta española, llámame gorrión y échame trigo. Mm. Eh, claro, pues tenemos también alternativas en galego para, para esa frase sin recurrir a, a, a españolas eh, sí. si queremos eh, comunicarnos en galego. Sí. Mm -hmm. Dame pan e chamame can Exactamente. Se, Te delascoitado esa, non? Si, sí, bueno Igual sabes alguna máis, tamén, equivalente Si, sí, máis Tenía que buscar eu a miña As miñas escritas Tamén este libre tiña pequena, non? Tenía que, que buscala, si sí. Pero, si, sí, tanto eso como alcumes Ademais, outra, sí. outra, outra cousa Que tamén fago na, na, na, mm. na miña recolección Moitos alcumes E, e sobrenomes que, que lle dan as persoas Tamén Pois, Aí ah, hai, día... hai, hai tamén Escribe. traballo, é? Eh? Sí, sí, sí, escribo moito, pues teño bastantes. O outro día, ahora, se me veo agora, estaba no barrio, paseando, e eh, había un señor que salió e botou un iruto daqueles, pero fuerte. <risa> a roto desde de, tremece todo, non? E dixen, eu premin, cara carai, este quedou a gusto, pero unha señora dice, serás porco, e eh, salta el, pois pues, poñe corbata. <risa> Sí, sí, sí. Ese, bueno, he parecido, he parecido a Do Polo, ¿no? ¿Sí? Que dice, el conductor que se baja el pollo e el ¡Zas! ¿no? E, yo dale al... ¡Y botas de arroz, carajo! Exactamente, botas Bueno No, si nos peñamos pues, va saliendo poco a poco Ese no, no tengo mucha gracia Pero bueno, acusa Sí, sí, un poco Descubrimos sí. Descarnado, non? Sí. Vale, un pollo O caso é que mm, Ti segues con esas escritas E segues coa recolección Eu tamén, xa te digo Mandaronme precisamente de Viveiro Pois 200 mm, 200 sobrenomes e sí, 200 nomes de, de persoas que viven por ali uh -huh. interesante, moi interesante. Se se sí. che daría coñecerse acaso, se che parece. Hay, eh, vamos, hai moitas eh, eh, eh, pola Mariña Luguesa, eh, hai moita xente que teñen outros outros, outros nomes. Uh -huh. poñis outros nomes, Alcumes, dixéramos. Si sí, Alcumes, correcto. Uh -huh. Bueno, pois eh Jorge Manuel que finalizou finalizamos este ano este, esta comunicación contigo pero que agardamos que o ano que ven máis azos e máis exactamente Que aproveitamos para felicitarche as festas desexarche un vindeiro ano novo feiticeiro e que agradecerche moiitísimo a túa colaboración semanal Pois moi ben encantado e, e igualmente boas festas por aí a todos. Mm a todas eh, e pendentes do vendeiro programa sí. que será, pois, pues, o vendeiro, San sí. xa diré que día e sí, sí, sí, sí. despor de reis, seguro exactamente, sí. supoño que non sei sé si se hoxe está desfacendo crónica da, do do no certame de poesía sí, algo no algo fixemos, eh, si, sí, con, contactamos precisamente con o primero e o terceiro o segundo non podemos pui, sí, felicitálo, pero ahí estamos vamos a felicitar ahora a outra, a outra moza que se chama Arancha eh, Nogueira vale, pues. que, que tamén é outra poeta pero que... xamos mm... escoito logo despedimos vale, pues despedimoste con música e a toa vindeiro no? nada, se se, poderes, se sabe de eso, o día 21 a Sanz Vamos a la, Muy vamos bien. a la, claro que sí Hombre. Veña, vale. una aperta vale. grande Otra grande, veña Chao